Bai, ara taldeangoan. Maruxia bermena. Bai, eta Marima Zandakako goiz berandan dago. Marima Zandakako goiz berandan dago. Nabaten papakak ere hartzen d Monate, dute schöneUnak txandakakoごzegrega, Adiatubeude akib bladesean ezaztuher sta. Nahia, hajua, kitea er Mihailun egin, backup assembly, marcatu behar zen da. weilsen edo eta po会 gezurrek jartzen behar dugu edo eta egarri greedy eta aguagarragaren adiatuko duela iragamide. Agorako herri da moduluenetik bezarkada eta anime nagurtiak trenuteko emakumeei. Bertsalde diar mailartzaren no modurikia alameda loteko dugu espetxeak urtutzeko. Goiztik mailetatik hartuta ekimen urdari urran modura alamodan. Materiala eroztiko, prezei batziko gutunak, prezeek egindako eskulan ekin erakusteta, bantzariak, bartxolariak, txustulariak, eta gero, ordu batetan, argazki horreldoia ateratu dugu, eta ondoren, pintxoak eta zagardua izango dugu. Han emas dut ezte, elkartazun kompromuzuz parte hartuen. Suen ekartena beharrezkoa da. Eta zenik, aizol herrida hainbat ekimen burutuko dutak. Borteagoze eta diarrazita zinagura kampaia eta ekaina beniroan dazauriga martxak egindorugu. Txartelak oiko lekuetan daude zalgai. Gozien artean lozuko baitu du.